Lentävä lautainen, jolla Ford Prefect oli saapunut jäniksenä maahan, oli järkyttänyt koko maailmaa. Lopultakin ihmiskunnalla oli käsissään konkreettinen todiste muiden elämänmuotojen olemassaolosta. Siitä ei voinut erehtyä. Ei mitään harhoja, ei salaperäisiä, juomavesialtaissa kelluvia sijajein agentteja. Tällä kertaa heillä oli kiistaton todiste. Alus oli laskeutunut piittaamatta pätkääkään siitä, mitä alapuolella sattui olemaan, ja niinpä se olikin tuhonnut joitakin maapallon kalleimmiksi luokiteltuja kiinteistöjä, mukaan lukien suuren osan Harrodsin tavaratalosta. Alus oli jättimäinen. Joidenkin silminnäkyjöiden mukaan yli kilometrin halkaisijaltaan väriltään matta hopea, kuhmurainen, kärventynyt ja vääntynyt niistä lukemattomista taisteluista, joita se oli käynyt ihmiskunnalle tuntemattomien aurinkokuntien kanssa. Sen luukku avautui, ramppi rämähti Harrodsin elintarvikeosaston lattiaan, tuhosi Harvey Nicholson myymälän ja kaatoi lopuksi kidutetun rakentamisen kunniaksi Sheraton hotellin torni. Ja hetken kuluttua korvia raastavan Kolinan ja Rohinan säästämänä aluksesta talloi ulos 30 metriä pitkä robotti. Minä tulen rauhan lähettiläänä. Tietää minut liskonne puheille. Äää. Se on peräisin erittäin vanhasta demokraattisesta yhteiskunnasta. Tarkoitatko, että se on kotoisin joidenkin liskojen asuttamalta planeetalta? Ei, ei, ei se niin yksinkertaista ole. Niiden maailman ihmiset ovat ihmisiä. Liskot ovat heidän johtajiaan. Ihmiset vihaavat liskoja ja liskot hallitsevat ihmisiä. Kummallista. Minä olin kuulevinani, että sinä kutsuit sitä demokratiaksi. No niinhän minä kutsuinkin, ja sitähän se on. No miksi ihmiset eivät sitten hoida liskoja pois päiviltä? Suoraan sanoen, se ei ole edespäällä heidän päähänsä. Jokaisella kansalaisella on oikeus äänestää, joten he ikään kuin olettavat, että heidän valtaan äänestämässä hallitus on enemmän tai vähemmän juuri sellainen hallitus kuin he haluavat. Tarkoitatko sinä, että he tosiaan äänestävät niitä liskoja? No totta kai. Mutta... Lähinnä siksi, että jos he eivät äänestäisi haluamaansa, Liskua, joku väärä lisko saattaisi päästä eduskuntaa. Sattuuko sinulla olemaan sinia? Mitä? Onko sinulla nyt yhtään sinia? Ai joo, minä katson. Kerro eh. minulle lisää niistä liskoista. No, jotkut väittävät, että liskot ovat parasta, mitä heille on koskaan tapahtunut. He ovat tietenkin täysin väärässä, mutta jonkunhan on pakko väittää niin. Mutta sehän on kauheaa. Kuulehan nyt. Jos minä olisin saanut yhden altaarian dollarin joka kerta, kun joki maailmankaikkeuden osa vilkaisee toista maailmankaikkeuden osaa ja sanoo, että sehän on kauheaa. Minä en istuisi tässä kuin sitrunaviipalla, joka odottaa siniä, Mutta asiahan on niin, että minä en ole saanut ainuttakaan altaaria dollaria. Hei, miten sinä toljotat siinä? Oletko sinä rakastunut? Olen. Toivottavasti johon kuhu, joka tietää, missä Ginipullo on. Ai moi. Moi. Missä Ginipullo on? miten, miten Trillianille oikein kävi? <köhön> tuota, tämä on Fenchert. Moi. Moi. Kuka Trillian? Ei, ei minulla ollut mitään menossa Trillianin kanssa. Ai eikö? Ja sitä paitsi sinä olet ilmeisesti nähnyt hänet viimeksi. Ai niin, olet oikeassa. Niin hän lähti jonnekin... Jonnekin J. Fordin kanssa. Niin, he saivat lapsia. niitä on jotakin semmosia. Luulen ainakin, että ne olivat lapsia. J. Ford on nykyään rauhoittunut melkoisesti. Ihanko totta? Fenchurch, Anna, minä otan ne kassit. Voi, kiitos. Ainakin toinen hänen päistään on jo terveempi kuin pilvessä oleva rutsi. Arthur, kuka hän oikeastaan on? Ford Prefect. Olen saattanut mainita hänet ohimennen. Tänä jotain tarkastelimme polttopisteissä ohjelmassa tapahtumia. Kuten kaikki tietävät sinne laskeutui 12 päivää sitten lentävä lautanen aiheuttaen valtavaa tuhoa. Aluksesta ilmestyi robotti, joka vaati ihmisiä viemään itsensä heidän liskonsa luo. Sen jälkeen se seisoi jämettyneenä kolme päjää. Kun asumeja yritti pommittaa sitä kaikella mahdollisella kalustollaan saamatta aikaan naamuakaan. Mutta sitten alkoi tapahtua. Ilmeisesti robotti kyllästyi odottamaan liskoja ja lähetti useita porakoneita ja lehtisahoja muistuttavia lentäviä sondeja etsimään neitä. Lopulta yksi niistä löysi Kingscrossista eläinkaupan, jossa oli myytävänä sisiliskoja, mutta kun omistaja yritti päästä liikkeeseensä, porakone puolusti sitä niin raivoisasti, että koko liike tuhoutui. Merkittävä että tapahtui kuitenkin kaksi päivää myöhemmin. Jolloin sondien onnistui kaapata Rinchen Spakin eläintasan mukaansa muutama ikuani lisko, jotka ne lennättivät robotin luo. Asiantuntijoiden mukaan robotti yritti neuvotella niiden kanssa, mutta kahden päivän kuluttua se ilmoitti neuvotteluiden katkineen tuloksettamina. Se, että se oikoi viettää lyhykön loman bone mouthissa. Siellä paikallisleiden toimittajan onnistui lähettää lista kysymyksiä lentävän sondin avulla rannalle makavalle robotille. Toimittaja, Kevin Taylor, mitä nuo kysymykset olivat? Äh, ja no, minä haluaisin tai halusin kysyä siltä, että tuntuuko Dorkalta olla robootti? Ja miltä tuntuu olla kotoisin ulkoavaruudesta? Ja mitä te pidätte baanmaadista? Saiteko te vastauksen kysymyksiin? Ah, Tuntuu aika dolkalta myöntää, mutta ikävä kyllä. En. Sääli. Ne olivat todella mielenkiintoisia kysymyksiä. Kiitos toimittaja, Taylor. Joka tapauksessa nyt näyttää siltä, että robotti ja avaruusalus ovat valmistautumassa lähtöön, joka tapahtunee näillä näkymillä huomenna. Siinä vaiheessa meidän on parasta olla tuolla aluksella. Kyllä. Niin kysymys on vaan siitä, pystytkö sinä saamaan meidät tuolle alukselle. Älkää sitä murehtiko. Mitä... Onko kello jo noin paljon? Minulla on vielä paljon tehtävää. Tävätään huomenna Nightspritsissä. Fitzgerald, pidä kiinni. Yritetään päästä mahdollisimman lähelle aitaa. Kuinka luotettava se sinun kaverisi oikein on? Kuinka luotettava? Kuinka matala valtameri on? Kuinka kylmä on aurinko? Katso, Arthur. Lasku siltä alkaa nousta. Me emme ikinä ehdin mukaan. Älä ole niin pessimistinen. Odottakaa, odottakaa. On tapahtunut merkittävä tieteellinen murtaus läpi. Siis eh, eh, tieteellinen merkittävä läpimurtaus. Tänne päin! Moi, porukat. tätä aattun? Ja tuota nappia. Mikä se on? Minä tiedän. Se on sähköpeutalo. Mitä virkaa tällä napilla on? Se estää niitä sulkemasta lukkoa ennen kuin me olemme siellä sisällä. Auhtia nyt! Tehkää tietä! Tehkää tietä! On tapahtunut merkittävä tieteellinen läpimurto. Minun täytyy saada... Läpi muutamia tärkeitä tieteellisiä laitteita. Pysykää rauhallisina. Kaikki on kunnossa. Täällä ei ole mitään nähtävää. Pelkkä merkittävä tieteellinen läpimorto. No nyt mennään. Joo, oli aikakin. Niin oli. Aattur, paina sitä punaista <tuh> Kuule, jos... Hetkinen. Tämä on tosi kova juttu. kasaplanka. Tämän vuoksi minä tulin takaisin maahan. Tiedätkö, minä en ole koskaan nähnyt sitä kokonaan. Minulta on aina jäänyt loppunäkemättä. Näin siitä puolet edellisenä iltana ennen kuin vokonit tulivat. Ja kun ne räjäyttivät koko paikan, en niin koskaan uskonut näkeväni sitä uudestaan. Kuinka siinä hommassa oikein kävi? Se nyt oli pelkkää elämää. Ai jaa, sitä samaa. Mitä sinä muuten tarkoitit sanomalla, kuule jos... Mitä? Niin on, sinä sanoit jotain semmoista, että kuule jos... No, kuule jos sinä kerran olet niin kyllästynyt maahan, kuinka sinä sitten... No, anna olla, katsotaan elokuvaa. Sitä minäkin ajattelin. Kaisina muuten tulet meidän kanssamme Preliumutarniin. Minkä ihmeen takia? Siellä on kuulemma Jumalan viimeinen viesti luomakunnalle. Minusta tämä on paljon kiinnostavampaa. The world will always welcome as time. Meidän tarinamme ei ole vielä aivan lopussa. Kaiken sen takana, joka tunnettiin nimellä Flanuksin rajattomat valokentät siihen saakka, kunnes Saksakviinen harmaat velvoittavat läänitykset löydettiin, sijaitsevat Saksakviinen harmaat velvoittavat läänitykset. Saksakviinen harmaiden velvoittavien läänitysten alueella on tähti nimeltä Tsars, jota kiertää planeetta nimeltä Prelium Tarn, jossa sijaitsee Sevorbeupstryn maa, ja juuri sinne Arthur ja Fencherts lopulta saapuivat hieman matkasta väsyneinä. Sevorbeupstryn maassa he matkasivat Rarsin suurelle tasangolle, jota reunustivat etelässä Quentulus vuoret, joiden takaa he... Prakin viimeisten sanojen mukaan löytäisivät kymmenen metrin korkuisilla tulisilla kirjaimilla kirjoitetun Jumalan viimeisen viestin luomakunnalle. Prakin mukaan sitä vartioi Lobin lajesteetillinen vantrasel ja se osoittautui tietyllä tavoin toneksi, sillä Vantrasel oli omituiseen hattuun sonnustautunut pieni mies, joka myi pääsylippuja. Muistakaa, pysytöllä vastaamalla puolella, vastaamalla puolella. Todella omituinen tyyppi. Ja katso noita kaikkia kioskeja. Tämähän on kuin Brightonin ranta. Kysytään tuolta myyjältä. Anteeksi, mutta tiedättekö te, mikä se Jumalan viesti on? <totakai> totta kai, totta kai. Kävelkää eteenpäin. Ilmeisesti sinne on vielä melkoinen matka, ja tämä on pelkkää erämaata. Olisiko mahdollista vuokrata jostain sellaista pientä lentoskootteria, jolla se lajesteetillinen... Kuka se nyt olikaa lenteli? Skoottereita ei ole tarkoitettu hurskaille totuuden etsijöille. No emme me nyt ole niin kauhea hurskaita. Meitä vaan kiinnostaisi nähdä se viesti. Siinä tapauksessa teidän on parasta kääntyä takaisin. Voisimmeko me saada pari purkia juomaa? Meillä on vielä pitkä matka edessä. Totta kai, tässä. Ehkä teidän olisi parasta ostaa myös viimeinen viesti aurinkokypärät. Erämaassa on melkoisen kuuma. Hyvä on, hyvä on. Tässä, olkaa hyvä. Kiitos. Tuohon suuntaan sitten, näkemiin. loppua. Me voisimme yrittää jaksaa seuraavalle kioskille tai mennä takaisin edelliselle, mutta silloin me joutuisimme kulkemaan edes takaisin sama matkan. Yritetään jatkaa matkaa. Eihän tätä voi jatkua loputtomiin. Arthur, mikä ai, tuo on? Ai, Hetkinen. Ai, minusta ai, tuntuu, ai, että minä tunnen hänet. Maamin! Maavin! Niin kauan, niin kauan. Ja kaikki tämä tuska ja niin kauan aikaa tuntea tätä tuskaa, kun ne kaksi yhdistetään. Se todella masentaa minun. Ai sinäkö taas? Moi. Maavin! Oletko se todella sinä? Sinä olet aina osannut esittää todella järkeviä kysymyksiä ja teräviä, jos minä muistan oikein. Mikä tuo on? Hän on tavallaan vanha ystävä. Minä... Ystävä? Anteeksi, ruoste pyrkii suuhun, mutta minun täytyy yrittää muistella, mitä tuo sana tarkoittaa. Minun täytyy tutkia muistiyksikköjä, niin katsokaa, ne eivät ole samassa kunnossa kuin joskus ennen, ja jos jotain sanaa ei käytä muutamaan sirjoonaa vuoteen, se tallentuu varamuistinaan. Siinä se on. Omi ajatus. Kuinka niin? Koska minulla ei muistaakseni ole koskaan ollut ystävää. Olen pahoillani, mutta minä en voi auttaa teitä. Olisiko teillä mahdollisesti jokin viimeinen pyyntö, jonka minä voisin toteuttaa? Jokin paperin pala, jonka minä voisin poimia lattialta? Tai ehkä te haluatte minun avaavan teille ove. Maami. Mutta tällä ei näytä tällä hetkellä olevan ainuttakaan ovea, vaikka olen kyllä varma, että jos odotan kyllin kauan joku rakentaa ja sitten minä voisin avata sen teille, kuten varmaan tiedätte. Minä olen tottunut odottamaan. Artur, mitsit, sinä ole koskaan kertonut minulle tästä? Mitä sinä olet tehnyt tälle olioparalle? En yhtikäs mitään. Hän on aina ollut tuollainen. mitä sinä tiedät siitä, mitä aina tarkoittaa? Sinä sanot aina minulle, joka olen teidän organisten elämän muotojen typerien, minulle antamien tehtävien ja ajassa matkustamisen ansiosta 37 kertaa vanhe kuin koko maailmankaikkius. Sinun olisi syytä valita sanasi hieman tarkemmin ja hieman suuremmalla huolella. Meidän pitäisi jatkaa matkaa. Jättäkää minut tähän. Menkää ja jättäkää minut ryömimään tuskan vallassa eteenpäin. Tiedän, että minun loppuni on lähellä. Minä olen loppusuoralla. Luulen, että tulen maaliin viimeisenä. Se sopisi minun elämäni kuvioon. Ajatelkaa nyt minä, jolla on planeetan kokoiset aivuot. auta minua. Nostetaan hänet pystyyn ja yritetään etsiä jostain varaosia. Minä olen pelkkiä varaosia. Antakaa minun olla. Minun jokainen osani on vaihdettu 50 kertaa lukuun ottamatta. Moi! Pistatko sinä, kun me tapasimme ensimmäistä kertaa? Sitä on mahdotonta oli annettu todella vaativa tehtävä tuoda sinut kultasydämen ohjaamoa. Minä mainitsin siinä vaiheessa, että minulla oli kauhea kolotus vasemman kylkeni diodeissa. Ja että minä olin pyytänyt, että ne vaihdetaan, mutta että kukaan ei ollut piitannut siitä. Minä muistan sen kuin eilisen päivän. No arvaatko sinä, mitä osaa minusta ei ole vaihdettu, koetapas harran. Ai, ai, ai, Arthur, ai, tue ai. sinä ai, sitä toiselta Niin Arthur, ai, ai, Fenchurch ja viimeisillään oleva vainoharhainen androidi nimeltä Marvin vihdoin pääsivät Quentulus-Quatchkarin vuorien juurelle. Ja sen rinteellä loisti tulisilla kirjaimilla kirjoitettu Jumalan viimeinen viesti luomakunnalle. He tuijottivat sitä hämmentyneinä pieneltä lavalta, jolta sitä saattoi katsella kolikoilla toimivalla kaukoputkella, mikä olisi aiheuttanut peruuttamattomia vaurioita useimpien elämänmuotojen verkkokalvoille. He tuijottivat viestiä ällistyneinä, ja käsittämätön rauhan ja helpotuksen ja lopullisen tajuamisen tunne täytti heidän mielensä. Niin. Niin. Niinhän se tietysti on. Anteeksi, mutta minä en näe mitään, kun pääni roikkuu alhaalla. Voisiko joku vähän auttaa? Öö, totta kai. Venturet. Viedään hänet kiikarin luo. Onko sinulla kolikkoa? Tässä. Minä näen vain ensimmäiset kirjaimet. Voisitteko te kääntää minua sitä mukaan, kun luen sen? Selvä. M, E, M, V, A, L, I, T, A, M, M, E. Me valitamme. H, I, R, I, T, E Me valitamme häiriötä. Minusta se on hienosti sanottu. Ja näin me päätämme tarinamme. Vaikka kuulijan mielessä saattaakin liikkua monia vastausta vaille jääneitä kysymyksiä, kuten esimerkiksi mikä on se perimmäinen kysymys, johon lopullinen vastaus on 42? Jos se sattuu kiinnostamaan teitä, vastaus on löydettävissä linnunradan käsikirjasta liftareille. Sen voi tilata osoitteella Megadodo-kirjat, ulkomaan tilaukset, Megadodo-kustannus, pieni karhu, beetta. Liittäkää tilaukseen kirjan hinta, 39 markkaa 50 penniä sekä 59 miljardia 800 miljoonaa 132 406 markkaa 30 penniä pakkaus- ja postituskuluihin.